Därför är nationalsocialismen inte lösningen. Visst var Hitler en av historiens största män, och en förgrundsfigur när det gäller tänkande och visst var Tyskland 1933-39 ett föredömen när det gäller samhällsklimat och struktur. Men nationalsocialismen som helhet innehåller flera felaktigheter.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 Bland annat i tal och skrift. Vi däremot, attackerar kristendomen utan någon som helst tvekan. Och vi drar oss inte för att avslöja vilken förädisk, manipulativ och svekfulljudisk skapelse kristendom i grund och botten är. Hitler efterlämnade en tro om att lösningen på det judiska problemet var snedsträck i en politisk lösning. Vi skapare anser att det är fel.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 Tjeckoslovakien och så vidare skapade däremot, försöker att ena alla världens europeer, genom att sprida kunskapen om lojalitet och solidaritet gentemot sin egen sort. Hitler gjorde något som klassas som högfräderi mot en vita rasen i skaparnas ögon. Han lärade sig med en av de kraftfullare slagfolken, japanerna, och tog dem till hjälp för att döda europeer.